Hatodik rész Komor hangulatban ültek be a sarkon túlvárakozó siklóba. de Áta egyetlen szót sem szólt, amióta beléptek a liftbe, és kisijedtek a hotelből, de a Sienha áratta áradta néma vád. Ezt jelentenem kell, ha ennek nyúlt Deris a kommunikátorához. Végre! jegyezte meg csípősen de Áta. A vérgyilkos csupán dühös mordulással nyugtázta a lány szavait, majd a műszerfal kivetítőjén megjelenő főpaphoz fordult. Haen, történt egy kis baj. Kezdett bele, mellőzve minden formalitást. Beszélj! Az emberek, akiket összetévesztettünk az igazi ügynökökkel, halottak. Tudom, ha csak ezért hívtál. Nem, történt más is. Egyértelmű, hogy iddár valódi ellenségei már tudnak a megfigyelésünkről, ezért úgy döntöttem, felvesszük velük a közvetlen kapcsolatot. Döntöttél? Keskenyedettel el vörös szeme. A megkérdezésem nélkül logikus lépésnek tűnt, védekezett Deris. Lehet. Mondd tovább. Röviden összefoglalva, megkerestük a hotelt, ahol az emberpár megszállt, majd a recepcióssal felmentünk a szobájukba. Meghaltak az ügynökök? Nem, bizonytalanodott el a bérgyilkos. Viszont a recepciós és egy arra tévedő biztonsági tiszt igen. A fő pap a szemét. Ősz sörénye felborzolódott, és hosszú másodpercekig némán mozdulatlanul ült. Deris még a kommunikátoron át is szinte érezte az idős ilyen, ha kitörni készülő haragját. – Haen, én nem érdekel ezt elszúrtad, de nagyon! – csattant fel a főpap. Gyilkos tekintettel merett egy darabig a fiatal társára, majd immár higgadtabban hozzátette. Jobb lesz, ha személyesen folytatjuk ezt a beszélgetést. A szállod a biztonsági felvételei miatt ne aggódj, azt mi elintézzük. Igyekez Igen, Hajtotta le Deris meghunyászkodva a fejét. De át a kérés nélkül indított, majd emelkedve besorolt az egyre élénkülő forgalomba. A horizont felé ikernap ikernapkeltette hőség szinte percről percre csökkent, előcsalogatva a kánikula óráid hűvösben töltős ilyen hákat és turistákat. De által manuális üzemmódba kapcsolta a siklót és ügyesen előzgette a többi lassan cammogó járművet. Pár perc alatt elérték a Limae határát jelző lebegő fénybójákat. Alig hagyták maguk mögött az utolsó épületeket, alán gyorsított és a kétüléses antigravitációs légikocsi észveszejtő tempóra kapcsolt. Gondolom sietünk, jegyezte meg, inkább csak magának. Deris nem kommentálta a dolgot, lefoglalták a gondolatai. Tudta, hogy hibázott. A terve, hogy a recepciós Sienhá halálát a földi ügynökök nyakába varja, és az ügyet a templom hatáskörébe vonja, dugába dőlt, amikor a biztonsági tiszt váratlanul felbukkant. A kiáltására ösztönösen lőtt. Igen, hatalmas hiba volt megölni a rendőrt. A tiszt halálát már a kerületi parancsnok sem hagyhatja figyelmen kívül. Hogyan került oda az a szerencsétlen? A szolgálat fegyveresei nem maszkálnak össze-vissza, csak akkor jelennek meg, ha valaki kéri vagy küldi őket. Töprengett. Akárhogy is törte a fejét, nem talált magyarázatot a biztonsági is ilyen ha felbukkanására, mint ahogy arra sem, hogy Diata egyetlen szóval sem érdeklődött a földi ügynök átalakulása felül. A fiatal nő szinte közömbös nyugalommal szemlélte a hotelszoba szőnyegéről feltápászkodó, halottnak hitt, lelőtt emberférfit. Deris erejében megfagyott a vér, amikor a démon a szemük láttára öltött alakot, tehát áta csupán elsápadt. Már a csillagok ragyogtak az égen, mire elérték Lam úrt. Az ősi templom hegyoldalba épített hatalmas területen elnyújtózó romjai között ügyesen elrejtett mesterséges hangulatfények és valódi tüzek álomszerű látványjal lepték meg a látogatókat. Deriszt lenyűgözte a látvány, és magában elismerte, hogy aki sötétedés után pillantja meg Iddar legfőbb szentélyét, az egy életre szóló emlékkel gazdagodik. A foszforeszkáló kaviccsal felszólt jókora parkolójában három turista sikló is várakozott a romok között, csoportokban a bóklászó utasaira. De át a kicsivel távolabb, a sárga-vörös fényhullámokban fürdő főépület közelében szállt le. A hajtóművek lassan elhalkultak. Maradj a siklónál. Én hibáztam, nekem kell megmagyaráznom. Nem szeretném, ha téged is belekevernének. Nyúlt az ajtónyitó gomb felé deris. A lány halvány mosolyjal intett. Ahogy akarod. A bérgyilkos kiszállt, és megfontolt léptekkel a kőkupola felé vette az irányt. Egyetlen porcikája sem kívánta ezt a találkozót. Évek óta dolgozott Iddár templomának, szolgálta a hitet és Háent, de még soha nem követett el akkora baklövést, mint aznap. Még el sem érte az épület bejáratát, amikor valaki ráköszönt. Légy üdvözölve, Deris! A főpap, mintha semmiből lépett volna elő. Deris megtorpant, és bocsánatkérő mosolyjal viccentett. Ne haragudj, nem vettelek észre. Az idős Sienhá komoly arccal bólintott. Van ez így? Gyere, mutatni akarok neked valamit. Intett Derisnek, azzal a majd 200 méterre eső, körben elhelyezett oszlopok felé indult. Az ősi áldozóhely maradványai között emberek csoportja üldögélt. A turisták arcol a kör közepén elhelyezett oltár felé ücsörögtek, és arc kifejezésük alapján bárki azt mondta volna, hogy valamiféle delíriumos állapotban bámulják a csupasz kőtömböt. A földre helyezett jókora fémtálakban lobogó tüzek fénye táncolt a körbe, a csendben kuporgó turistákat. A látogatók mögött két-három sienha járt lassan körbe. Hosszú lila köntösük a régi idők templomszolgáinak képét idézte, de a ruhák, mell és hátrészén olvasható jelek értelmetlen összevisszaságban sorakoztak. Deris elvigyorodott. Ez az egész csak turista látványosság volt, része a sónak. Az egyik oszlop mellett álló hamis templomszolga a műköből előbukkanó alig két tenyérnyi konzolon ügyködött. Deris közelebb lépett hozzá. Az operátor gyanakodva felpillantott, de a főpap láttán megnyugodva intett. – Minden a legnagyobb rendben. – Mit látnak? – érdeklődött H.N. – Mindenki egy kicsit mást. Kíváncsi vagy rá? – Én nem, de ifjú társam biztosan – pillantott a főpap Derisre. – Csoportos tudatmódosítás? – hökkent meg a bérgyilkos. – Még sosem hallott ilyenről, bár logikusan végig gondolva, ha az egyén tudatát lehet manipulálni, miért ne lehetne egyszerre több elmét is befolyásolni? – csupán a megfelelő eszközkérdése. – Rendben, talán az az ember férfi ott abban a sárga felsőben. – Egy pillanat. nyúlt a Sienha operátor a konzolhoz. A konzol apró képernyője megelevenedett. Derisz keze ökölbe szorult a látványra, a férfi agyában ruhátlan Sienha nők enyelektek az oltár körül. A bérgyilkos legszívesebben odarohant volna a bambán vigyorgó fickóhoz, és addig ütötte volna a nyálát csorgató pasas fejét a legközelebbi oszlophoz, amíg az agyvele nem színezi fehérre a szürkés vörösköve. Eleget láttam, kapcsolt ki! szólt visszafojtott haraggal az operátorra. Felkavaró, igaz? Undorító, hogy egy ilyen izé a mi nőinkről fantáziálgasson! Az operátor vállat vont. A saját nőstényei csak nem képzelheti egy ilyen templomba. – Oda is lenne a bevételünk. – Minden faj ilyen mocskos. – Többé-kevésbé. – Lobbant meg a kezelő, halványvörös sörénye a feltámadó szellőben. – Bár a silánti vágyait soha nem értettem. Náluk mindenki – Nem akarom hallani. Minél kevesebbet tudunk ezekről a dolgokról, annál jobb. – Éppen ellenkezőleg – szólt közbe HN. Iddar már régen célunkul jelölte ki, hogy tüzetesebben megismerjük az idegen fajokat, és ezt az álmaikon, a vágyaikon keresztül tehetjük meg a legkönnyebben. Lassan erősödő zúgás ütötte meg a fülüket. A zaj egy szédítő sebességgel közeledő siklóból származott, ami kis hián letarolva Deris járművét szinte lezuhant a parkoló közepén. Fiatal emberpár kecmergett elő a felnyíló ajtó mögül, majd sietve elindultak az oszlopok felé. A turista csoportot felügyelő egyik Sienha káromkodást mormolva a későn érkező párocska elé sietett. Sajnálom, de a szertartás már elkezdődött, nem léphetnek be a körbe. Bocs, de kicsit elaludtunk, na, no, ne legyen már ilyen kőszívű. Riposztozott a lezser inget, bőnadrágot viselő szőkés férfi. Sajnálom, de nem léphetnek be tárta szét a karját a felügyelő Sienhá, hogy megakadályozza a pár tovább haladását. – Ne csinálja már! Látom, hogy el sem kezdődött még! Csak ücsörögnek! Várnak! – Mike! Hé, Mike! – integetett, kiabált oda a fiatalember az egyik révületben leledző társának. – Mi a fere történt veled, Mike? Még be sem fejezte, már egy újabb bíborpalástos templomszolga lépett oda hozzájuk. Leris nézte az egyre elkeseredettebben ágáló embert, majd a tekintete a mellette ácsorgó kis és sápadt nőre tévedt. A fiatal szőke lány passzos, nagyon rövid nadrágot és a köldökét sem takaró lenge felsőt viselt. A bérgyilkos egy gonosz pillanatra elképzelte az embernőt messzelenül. Nem igazán ismerte egyik idegenfaj anatómiáját sem, csupán annyira, hogy hatásosan tüntesse előket, ha idár úgy kívánja. Azt azonban tudta, hogy genetikailag a sienháj és az ember nem kompatibilis, ám ami a szexualitást illeti, a két faj szinte tökéletes fizikai hasonlóságot mutatott a -e téren, és elméletileg semmi akadálya sem lehetett volna a testi kapcsolatnak. A bérgyilkos ilyetten hőkölt hátra a gondolatra. Idd segíts! Hogy juthatott eszembe ilyen szentségtörő vágy? Egy há és egy ember? Tilos, undorító. A vita kezdett elmérgesedni a fiatal pár és a templomi sót levezénylő Sienhák között. A baj már megtörtént, a férfi észrevett, hogy valami nincs rendben a többiekkel. Deris eljátszotta a gondolata, mi lenne, ha férre hívná a párocskát, aztán véletlenül meglazulna egy szikladraba a lábuk alatt. A templom magasan a hegyek között épült, senki nem élné túl a zuhanást, ha csak nincsenek szárnyai. Végül elvetette az ötletet, mert nem kapott parancsot a likvidálásra. Azok után, ami aznap történt, amúgy is okosabbnak tartotta, ha meghúzza magát. Haen ez alatt megunhatta az elmérgesedő vitát, mert odalépett az ágáló fiatalemberhez. Elnézést, de lenne egy javaslatom. Amint látják, a szabályok szerint ehhez a bemutatóhoz nem csatlakozhatnak. De ha járművükben maradnak, talán elképzelhető lenne, hogy megtekintsenek egy kicsit rövidebb, de csak önöknek, kettejüknek előadott ceremóniát. A szők és férfi megvető pillantást vetett a hamis templomszolgákra. Látják? Így kell bánni egy kuncsavtal, nem csak hajtogatni, nem mehet be, nem mehet be. Sőt, ha hajlandó egy kicsivel többet áldozni rá, akkor. Nos, mondjuk úgy, sokkal többet is láthatnak, mint egy átlagos turista. Mosogyodott el a főpap. Az ember férfi elvigyorodott, de a mellette álló lány elkomoruló arcát látva villámgyorsan elmúlt a jókedve. Hé, nem mondtam igen! De akartál, láttam a szemeden! Fújt a lány. Nem igaz, csupán! Ha nem várta meg a fiatalok között kirobbant perpatvar végét. Odabiccentett a turista koordinátoroknak, majd intett Derisnek, hogy kövesse. Ezúttal csupán pár szintet utaztak a lifttel. A fülkéből egyenesen egy modern, kényelmes kagylóülésekkel, kerekasztalokkal, ételautomatával felszerelt pihenőhelyiségbe léptek. A főpap a legközelebbi fotelre intett. Talán foglaljunk helyet. Úgy kényelmesebb a beszélgetés. Deris nyugtalanul telepedett le. Alig várta, hogy hándrez zúdíthassa a kérdéseit, de a főpap kérdő tekintetét látva először inkább beszámolta a balul sikerült akcióról. Az öreg ha figyelmesen végighallgatta, majd a kezét az ölében összekulcsolva megcsóválta a fejét. A terved jó volt, de a kivitelezés... Tudom, ismerte be a bérgyilkos. Ha nem bukkan fel a biztonsági tiszt, nem ott rontottad el. Vágott fiataltársa szavába a főpap. Eleve nem lett volna szabad belekeverned a recepcióst. De a szentépapja azt mondta, hogy ő árulhattál az embereknek, miként juthatnak be a templomba. Védekezett deris. Igen, és az ő szavai alapján jogosan éltél Iddar második törvényével. Azonban elfelejtettél valamit. Ezek az emberek nem azok, aminek látszanak. Tehát akár maguktól is kitalálhatták. Korán semmi biztos, hogy a hotel alkalmazottja bűnös. Ha már itt tartunk, kik ezek az emberek? A férfit lelőttem, mégis felkelt. A szemem láttára gyógyultva a sebe is változott át valami nem evilági lényé. Kik ezek, fényhozó? Lunék! Haen töprengve fürkészte Deris arcát, majd lassan bólintott. Igen, úgy vélem, egyfajta démonok. Az idős Sienhá hátradőlt, és mintha csak az ifjoncoknak tartana előadást folytatta. Rajtunk kívül még számos más faj él a galaxisban. Néhányat ismerünk, jó párral még soha nem találkoztunk. Minden fajnak megvan a maga kultúrája, és majd mindegyiknek megvan a maga vallása vagy vallásai. Mi nem aggódunk az idegenek hamis istenei és bálványai miatt. Évtizedek óta látogatják turisták a bolygónkat, és bár külsőségekben magukkal hozták a hitüket, még soha egyetlen egyszer sem kellett idegen isteni erővel szembenéznünk. Egészen a legutóbbi időkig tartott pillanatnyi hatásszünetet a főpap. Köztudott, hogy a kálnoron nincs egyetlen lune sem, iddár elpusztított minden démont és hamis istenséget. Ám ezek a földről érkező idegenek számunkra ismeretlen erővel bírnak. Csupán abba gondolj bele, hogy ők találtak meg minket, és nem fordítva. Kilencen már iddár fogja ide lám, újabb kettő érkezett. Mi ez, ha nem egy kezdődő invázió előhírnöke? Ráadásul a földi ügynökünknek is jó ideje nyoma veszett. Úgy hisszük, már nincs életben. Idegen, gonosz erő próbálgatja a fegyverét a hitünkön, de iddár velünk van, győzni fogunk. Deris az utolsó mondatot valahogy üresnek érezte, mintha a főpap is félne és nem hinne a saját szavaiban. A szentségtörő gondolatától ijedtem pislogott Heinre. Értem, de mégis mit kívánt tőlem iddár? Mit tegyek? Igazad volt abban, hogy az óvatosság ideje lejárt. Akárki is küldte ezeket a démonokat, tudatnunk kell vele, hogy ne merészeljen ujjat húzni iddárral. Keresd meg, és pusztítsd el az idegen ügynököket. Ma hogyan? Az energiapisztolyom semmit sem ért. Attól tartok talán még azt is túlélnék, ha felrobantanám a siklójukat. Ezzel... Húzott elő a főpap egy majd két arasznyi tört a köpenye rejtekéből. Az ezüstös markolatú fegyver karcsú pengéje egyetlen hegyesre, élesre köszörült vörös Jill kristályból készült. Deris megigézettem vette át a tört. Itt Iddár fegyvere. Pontosan. Nincs olyan lune, ami túlélné. Haen szavait a kommunikátor hangjelzése szakította félbe. Az idős sien hábosszankodva érintette meg a karperecét. Kétszer is elolvasta az üzenetet, majd a bérgyilkosra emelte a tekintetét. Iddar kegyes volt hozzánk. Egy inkhán barátunk jelezte, hogy két ember úton van a régi dzsilványákhoz, Tamárba. A leírás alapján biztosra veszem, hogy ők azok. Nem tudom, mennyire bízhatunk meg egy inkhán szavában, fintrodott el Deris. Ó, grás nem merné megkockáztatni, hogy hamis információt küldjön. Attól sokkal jobban félti a kis piszkos üzletét, meg a nyomorult életét. Okos alak ez a grás. Mosolygott a főpap, majd a bérjékos értetlen tekintetét látva gyorsan hozzátette. Elküldte az embereket a bányákhoz, hogy szerezzenek neki pár De Deris elvigyarodott, Eszébe jutott a Graydon házas pár. Őket is a kristályokkal hitegetve sikerült elcsalni a messze, a lakott területeken túlra. Mennél messzebb a várostól, annál kisebb a feltűnés, gondolta elégedetten. Rendben, már is indulok utánuk, ugrott fel a bérgyilkos. De átával mi legyen? Vidd magaddal, ügyes lány, még sokra viheti idár szolgálatában. Ja is Derris, ne hibázz! Idár nem nézi jó szemmel az ügyetlenkedést. Az ő türelme is véges. A bérgyékos sietve elbúcsúzott, majd meglódult a lift felé. Türelmetlenül a sörényébe túrt, Úgy érezte, a felvonó soha nem ér fel a felszínre. A kőcsarnokból kilépve futásnak eredt a parkolóban várakozó sikló felé. Diáta éppen csak pár milliméter vonta fel keskeny szemöldökét, amikor Deris szinte bezuhant mellé az ülésre. – Mi történt? Kikerget? – Az idő. – Irány a Tamari dzsilbányák. – Mi a parancs? – keltette életre a jármű hajtó műveit a Sienha nő. – Mit szólnál egy kis démon vadászathoz? – vigyorodott el gonoszul Deris. Zserov alparancsnok nem akart hinni a fülének. Kurta csend után közelebb hajolt a kivetítőn feszengő beosztottja holografikus képéhez, és megismételte a kérdést. – Kettős gyilkosság? – Sajnos igen. – a hotel recepciós a bizonyos parin, valamint egy kollégánk, Ines járőr. A biztonsági tisztet elöntötte a harag. Dús sövénye felmerett, a keze ökölbe szorult. Elkaptátok a tettest? Még nem, a szálloda holó felvételei. Foglaljatok le minden anyagot, és küldjétek át nekem. Az esetleges szemtanúk valomásait is kérem. Erről az esetről ne készüljön jelentés másolat. Rendben, alparancsnok, ahogy akarod, viccentek az egyenruhás. A többieknek mit mondjunk? Egyelőre semmit? Egyetlen szót sem. A gyilkosság helyszínét biztosító Sienha bizonytalan mozdulatot tett, az arcára volt írva, hogy lenne még mit hozzátennie. Zserov észrevette a kollégája tanakodását. Más egyéb? Csupán feltételezés, de a technikus drónok eddigi adatai szerint 83%-os az esély, hogy a szobátbérlő két ember a tettes. Nem kellene elfogató parancsot kiadnunk? A tiszt eltöprengett. 83 százalék nagyon magas valószínűségi aránynak számított. Esettől függően a bíróságok bár kevesebbért is hoztak azonnali ítéletet. A gyilkosság azonban nem egyszerű lopás vagy garázdaság, és az ügyet kényessé tette, hogy idegenek is érintettek lehetnek a dologban. A Kál-Nor nem engedhetett meg magának egy esetleges diplomáciai botrányt. A bűnösség ügyében hozott elhamarkodott döntés, vagy a túl gyors nyomozás hiányosságai hatalmas károkat okozhatnak, mind diplomáciailag, mind gazdaságilag a bolygónak. Még nem, de szólja az összes járőrnek, hogyha látják őket jelentség. Letartóztatás? Nem, rázta meg a fejét Jerov. Még nem. Kőkemény, megtámadhatatlan bizonyítékra van szükségünk. Ja, és még valami. Az utolsó parancsom nem hivatalos. Megértettél? Igen, Zseroff, ahogy kívánod. Bólintott a helyszínelők vezetője, azzal bontotta a kapcsolatot. A tiszt komoran érintette meg a konzolja kereső ikonját. Bűntudata támadt, amikor a kivetítőn megjelent a halott járőr személyi adatlapja. Ő küldte a hotelhez, hogy ellenőrizze az emberek személyazonosságát. Sóhajtva nyúlt a kommunikátorhoz, közölnie kellett Ines családjával a szomorú hírt. Egyike a legkellemetlenebb parancstoki feladatoknak. A járőr asszonya ugyan tartotta magát a rövid beszámoló közben, de a nő sápadtan a visszafolytott sírástól remegő hangon búcsúzott. Jerov még azután is bámulta a deaktiválódott kommunikátort, amikor az asszony arca régen eltűnt a készülékről. Az alparancsnok nagy levegőt vett, és igyekezett legyűrni a haragját. Legszívesebben kiadta volna az utasítást, fogják el azt a két embert, és nem bánta volna, ha már nincsenek életben, mire a börtönépülethez érnek. Ésszel higgottan! figyelmeztette józanabbik énje. Apró felvillanó kék fény jelezte a konzolján, hogy üzenete érkezett. Elég volt egyetlen pillantást vetnie rá, és látta, hogy a gyilkosság helyszínéről érkeztek meg a szöveges és vizuális információk. Utasította a számítógépet, hogy a kapott adatok alapján modellezze az eseményeket. A teremben rajta kívül még 8-10 tiszt görnyedezett a terminálja felett, hát Jerof úgy döntött, privát holoszobában nézi meg az eredményt. Felpattant és a türelmetlenségtől hajtva az emeleti analízis szintre sietett. Pár kollégája meglepődve kapta oda a fejét a fokokat kettesével szedő alparancsnokra. Alig csukódott be mögötte a speciális kivetítőkkel felszerelt helyiség ajtaja, Zserov már ki is adta az utasítást. Mutasd a 334 lim anyag statikus helyzetét! A szürkészöld falak eltűntek, helyüket a hotel folyosójának háromdimenziós képe vette át. A Sienha pár pillanatig figyelte az egyszerű, fehér műanyag ajtók sorával büszkélkedő faburkolatú folyosót, majd megrázta a fejét. A szobát mutasd, ahol a gyilkosság történt. A kért helyiségben nincs megfigyelő rendszer, csendült fel a számítógép érzelemmentes hangja. Épület, rajz és turisztikai információs adatbázis alapján hozzávetőleges vizuális kép lehetséges. Kívánod folytatni? Igen. Az egyik ajtó hangtalanul félrehúzódott, Jerof odasétált belépett a szobába. Unalmasan berendezett, apró kis lyuk tárult a szeme elé, cseppnyi fürdőszobával, jókora erkélyel. Helyezd el a testeket! A szőnyegen megjelenő holtestek holografikus képét megpillantva, Jerof megborzongott. Körbejárta a szobát, és minél több szemszögből látta, annál kevésbé tetszett neki a helyszín. Ines holtestének helyzete sehogy sem illett a képbe. Szimuláld az eseményeket, csak kontúrokkal! Tette hozzá gyorsan a tiszt, mert egyetlen porcikája sem kívánta, hogy még ha csupán holografikus szimulációban is, de megeleveredjen előtte a beosztottja halála. A testek eltűntek, helyette két arztalan, nemtelen, humanoid lény fekete sziluettje jelent meg a szobában. Gero húzódott és várta az eseményeket. Hamarosan egy harmadik, ezúttal piros alak a hotel recepciósabukkant fel. Az egyik emberi sziluett felemelte a fegyvert kezét. Az energiapisztolyból kiinduló kurta sárga vonal jelképezte a leadott lövést. Az energiasugár melkasson találta a recepcióst, aki megperdült és a földre zuhant. Pontosan oda és úgy, ahogy a jelentésben is szerepelt. Újabb vörös színű figura rontott be a szobába, és az ember alak szinte azonnal tüzelt. A holokép biztonsági sienha hanyatt esett, a Tokiából félig kirántott oldalfegyvere kihullott a kezéből. Áj, kiáltott fel Jerov. Mutasd a kézi fegyver jelentésben szereplő helyzetét. Az energiapisztoly kontúrja megjelent a nappali szőnyegén, ám a szimulációban a fegyver az apró előszobában hever. Magyarázatot. Miért más a pisztoly helyzete? Nincs, magyarázat, feleltek közönösen a számítógép. Rendben, akkor teorizáld. A fegyvert a későbbiek során elmozdították, vagy magát a testet. Hümögött az alparancsnok. Elkeskenyedő szemmel legugolt, hogy jobban szemügyre vehesse az állóképpé dermet jelenetet, és tekintette a szilánkokra zúzott fürdőszoba ajtóra esett. Mi történt az ajtóval? Az előszoba irányából betörték. Kérdés, hogy miért? Töprenget félhangosan Jerov. Talán vitatkoztak? Megtámadta az egyik ember a másikat? Nincs magyarázat, jelentette a géphang. Elképzelhető, hogy a lövés okozta az ajtósérülését? Nem, hangzott a tömör válasz. Az ajtó zárva volt az események idején? Nincs elegendő adat. Kapcsolódj rá a hotel házi rendszerére. Szólalt meg izgatottan az alparancsnok, mert érezte, hogy talált valamit. Valamit, ami nem passzol a képbe. Keres rá a fürdőszoba automatikus világítás kapcsoló logjára. Adatok betöltve. Volt mozgás a fürdőben az események idején? Igen. Jerov beletúrt vörös sörényébe és próbálta elképzelni a helyzetet. Jelenleg milyen állapotban van a fürdő mechanikusz zárja? Nincs adat. Ó, hogy a kommunikátor mód kapcsold a helyszínelők vezetőjét. Pár másodpercet kellett csupán várni, hogy az ismerős hang ismét felcsendüljön. Mit tehetek, érted, alparancsnok? Még a hotelben vagy? Még éppen indulni készültünk. Nézd meg nekem a fürdő ajtaját, pontosabban a zárját. Rendben. Hm, érdekes, zárva, méghozzá úgy tűnik belülről. Köszönöm. Kiegészítésként ezt is tett hozzá a jelentés kész változatához. Meg lesz. Zserov agyában lázassan kergették egymást a gondolatok. Minél tovább törte a fejét, annál valószínűbbnek tűnt, hogy valaki vagy valakik a fürdőszobába zárkózott a gyilkosság ideje alatt. A zár és a betört ajtó arra vallott, hogy nem is akart az illető előjönni, ám valaki brutális erővel szinte a könnyű, de erős műanyagot. A biztonsági tiszt szinte elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy ember csupán a fizikai erejét használva képes lett volna ekkora pusztítást végezni. Mutasd meg, James foggot és nagy vesztet, használd a földi csillaghajó megosztott adatbázisát, szólt oda a tiszta számítógépnek. A két ember életnagyságú alakja megjelent a szobában. Geroff miközben tüzetesen megszemlélte a turisták fizikumát, már ismét az elemző rendszerhez intézte a szavait. Hívd le az örrepülőtér biztonsági szűrőjének adatait megtörtént. E két ember közül rendelkezett bármelyikük is bionikus implantál vagy robotszervvel? A reptérbiztonsági rendszer adatai alapján nem. Jerov eltöprengve kisételt a hotelszobából, majd megállt a holografikus folyosón. Kérem a folyosói felvételt attól az időpillanattól, hogy a második áldozat belépett a gyilkosság színhelyére. Az egyforma ajtó között két-három percig nem történt semmi, csak a mennyezeti világítótestek zümmögtek halkan. Az emberpár olyan hirtelen ugrott ki a szobájukból, hogy a Sienha ösztönösen hátra lépett. Figyeltem, mint a férfi vezetésével a lifthez futnak, majd eltűnnek a fülke összezáródó ajtószárnyai mögött. Látszólag minden rendben volt, a gyilkosok menekültek, azonban az alparancsnoknak feltűnt valami. Áj, én attól az időpillanattól kértem, amikor a második áldozat belépett a szobába. Visszaigazolva, a szimuláció a kért időponttól került lejátszásra. Mit csináltak majdnem három percig a gyilkosság után a szobában? Nincs az a bűnös, aki ott téblábolna a helyszínen. Tűnődött a tiszt. Add a lift belső felvételét a második áldozat érkezésétől. Kép a képben mód. Fényes keretben megjelent a felvonó beltere. Jeroff látta, amint Ines be, majd kilép a fülkéből, utána jó ideig semmi. Közvetlenül azelőtt, hogy a menekülő emberek besiettek volna a felvonóba, a kép egy pillanatra megremege. Áj! Ez mi volt? Korrupt időszakasz, felelte az analizáló gép kis csend után. Az információ folyam javításra került, bár az ilyen apró rendszercsuklások ritkaság számba mentek, és szinte soha nem jelentettek komolyabb problémát, a tiszt szimatot kapott. Furcsa, hogy pont akkor történt. Igaz, lehet véletlen is. Megvan még az eredeti adat? Nincs. A frissített, javított változat felülírta. Rendben. Kérem a recepciós hall felvételeit, kép a képben, ugyanattól az időtől kezdve. A lift helyét az aula vette át, ahova éppen egy csoport turista özönlött be. A tikkattan vánszorgó emberek közül páran kimerülten rottak le az előtér foteljeibe, mások a falnál álló italautomatákra vetették magukat, míg páran az üres recepciós pulthoz zarándokoltak. Növegvő idegességgel nyomkodták a hotelszolgálat hívógombját, dühösen morgolódtak. A liftből kilépő feltételezett gyilkosokra ügyet sem vetettek. A sötét hajú férfi és a fiatal nő sietve átvágott a bosszankodó vendégek csoportján, majd eltűntek a komera látószögéből. Jerov már kis hián kikapcsolta volna a hal felvételét, ám mikor a pillantás az egyik fotel karfájára esett, elkiáltotta magát. Áj! A tiszt látta, mint a férfi felkapta a gazdátlanul maradt ruhadarabot, mégis, miután már elhagyták a hotelt, a Jackie ismét ott hevert a fotel háttámláján. Valaki belenyúlt a felvételbe. Módosították. Villant fel benne a felismerés. Add újra a liftet. A korrupt szakaszt és az azt megelőző egy másodpercet kérem. Tized másodperces bontásban, képekben. Eltartott egy darabig, amíg a számítógép segítségével végignézte a képkockákat, és már kezdte feladni, hogy bármit is talál, amikor az egyik összekuszálódott szétcsúszott állóképen, mintha két alakot vélt volna felpedezni. Analízist. Nem engedélyezett. Kettes szintű korrupciós protokoll aktiválva. Tessék, hökkent meg a tiszt. A kettes szintű karantén védelmet leginkább csak olyan fertőzött adatállományok esetén alkalmazták, amik potenciális veszélyt jelentettek a főbb infrastruktúra elemekre, mint például a légi irányítás. Ki el a védelmet? Ismeretlen, felelte a számítógép. Rendben, vonta össze keskeny szemöldökét a Sienha. Vizuális minőségjavítás. A kép fokozatosan élesebbé vált, a kontúrok lassan kivehetőbbek lettek. Bár még mindig szemcsés darabos volt a kép, de Jerov hitetlenkedve rázta a fejét, a fülkében két sienha ácsorgott. Az arcuk ugyan elmosódott maradt, de a sötét ruhájuk melrészén jól kivehetően csillogott iddár jele. Ellenőrizz a felvétel idejét, biztos, hogy ez nem csupán valami régi kép átszivárgása? Nem. A jelenleg elemzésre bocsájtott vizuális információ időbélyege pontos. Az alparancsnok halkan elkáromkodta magát. Ugyan esélye volt rá, hogy a széttöredezett felvétel alapján azonosíthassa a két sienhát, de a lift konzolon jól kivehető volt, a templom alkalmazottjai arról a szintről indultak, ahol a gyilkosság történt. Mégsem tűnnek fel sem a folyosón, sem a liftben, sem pedig a recepciós halban. Jarov kiszáradt torokkal utasította a számítógépet, hogy keresse meg a hotelhez legközelebb eső térfigyelő fix vagy drónakamerákat. Hat újabb fényes keret jelent meg a levegőben, és a tiszta szinte pislogás nélkül meredt a felvételekre. Az egyiken megpillantotta a keresett Sienhákat. Nagyítást! Keres rá a két arcra az adatbázisban! Keresés, elindult, jelentette a géphang, majd alig öt másodperccel később ismét jelentkezett. Keresés, letiltva. Mia? Kitiltott le a keresést. Rendszergazda, 112. Ne beszélj nekem kódokban! Ki az a rendszergazda? Információ titkosítva, ne szórakoz velem, a biztonsági szintem... A biztonsági szinted nem elégséges, hogy ehhez az információhoz hozzáférj. Az ismeretlen hangra Jerov ilyetten összerezzent. Észre sem vette, mikor aktiválódott a kommunikátor, és bár a készülék felett a kivetítő üres maradt, az idegen ha folytatta. Alparancsnok, ez a templom ügye, ezért arra kérlek, maradj ki belőle. A tiszt meg sem kísérelt olyan kérdéseket feltenni, mint ki vagy te, és hasonlók, mert tudta jól, nem kapna rájuk választ. Tisztában volt vele, hogy a templom keze messzire elér, de ha a papok már a nyomozásba és az igazság szolgáltatásba is beleszólnak? Igaz, alig pár éve hatalmas felzúdulást keltett a biztonsági szolgálat berkeiben, amikor a központi parancsnokság teljesen átalakította a szervezet működését. Azóta is az a plegyka keringett a belső berkekben, hogy a főpap javaslatára történt a változás. Az alparancsnok tekintete megkeményedett. Nem érted? Így gyilkosságról van szó, nem holmi részek turistáról. Két fajtásunk meghalt, és az egyikük az én beosztottam volt. Nem várhatod, hogy ölbetett kézzel ücsörögjek. Nem is lennél iddár hű követője, ha így tennél. Ugyanakkor javaslom, ne keverd bele a templomot, mert sokaknak okoznál vele fájdalmat. Különösen a családodnak. Nem eresztelje fenyegetni egy biztonsági tisztet, horkant fel dühösen, Jerov. Ismerem és betartom Idár törvényeit, éppen ezért kötelességem elfogni a gyilkosokat. Helyes, Keresd csak meg az embereket, ők a tettesek. Ez korán sem bizonyított, hiszen ismétlem, vágott az idegen Jerov szavába, James fog és nagyja veszt a bűnös. Vigyáz. Mert a túlzott magadságoddal könnyen magadra haragíthatod iddár. A tiszt elsápat tátogott egy sort, de a fenyegetőző ismeretlen már megszakította a kommunikációt. A siánha tisztet bizonytalan nyugtalanság kerítette hatalmába. Honnan tudták, hogy mit csinálok? Hogyan tudtak betörni a szolgálat hálózatába? Azonban a pillanatnyi ijegységét legyőzte a kötelesség tudata. Elhatározta, hogy az egészet jelenti a kerületparancsnoknak, és döntsön ő hogyan tovább. Számítógép, az összes eddig információt gyűjt össze egy bankba. Sajnálom, ez nem lehetséges. Az információ részleges zárolása törlésre került, hozzáférés csak nyolcas és magasabb prioritással. Részleges törlés? Hördült fel a Sienha. Mi maradt meg belőle? Az analizálógép kurta, fénylő listát lökött a levegőbe. Geroff sietve végigfuttatta a tekintetét a pár soron, majd keserűen felnevetett. Akárkinek a keze is van a dologban, csak olyan és annyi információt tett elérhetővé, ami egyértelműen az emberpár bűnösségére utal. Elkeseredetten kapcsoltak ki a holografikus megjelenítő rendszert, majd sötét gondolatokkal telve indult vissza a munkaállomásához. Mire ismét leült a konzója mellé, rádöbbent. Akármit is csinál, a világ azt a két embert látja majd bűnösnek. Ha pedig kikerül a járőrök közé, hogy a fog veszt páros ölte meg a társukat, Függetlenül attól, hogy ők követték el a gyilkosságot vagy sem, hát így kegyelmezzen nekik, ha egyszer valamelyik biztonsági sienha kezébe kerülnek. Azaniel fintorogva szállt be a tetőn várakozó ős réginek tűnő siklóba. Szerencséjükre a vezérlés a földi közös nyelvre is be volt programozva, így nem jelentett különösebb gondot a jármű irányítása. Még el sem érték a repülési magasságot, a fedélzeti számítógép eléjük lökte az ideális útvonalterv képét. A tragacs gép agya automata üzemmódot javasolt, a démon mégis a kézi vezérlés mellett döntött. Ha bármi gond lenne, én gyorsabban reagálok, mint egy gépi rendszer, magyarázta a lány kérdő tekintetét látva. Tudom, mert te démon vagy, sóhajtott lemondó a nádja. A élben feltámadt a bosszúság, de mivel a lány hangjában nyoma sem volt csipkelődésnek, inkább csak legyintett. Limae fényei gyorsan eltűntek mögöttük, és a siklójuk egyedül járműként suhant a felhőtlen, csillagos ég alatt. Nádja egy darabig figyelte az alattuk tovatűnő, sötétbe burkolózott őserdőt. A fák tengerét csak néha szakította meg a hold fényét ezüstösen visszaverő folyó vagy tó tükre. A hajtóművek monoton duruzolása hamarosan álomba ringatta a lányt. Azaniel kikapcsolta a sikló külső fényeit, és nagyobb sebességre ösztökélte a járművet. Démonként tökéletesen látott a sötétben, nem volt szüksége a vizuális rendszerekre. A gondolataiba elmerülve néha vetett egy-egy pillantást a félrebillent billent fejjel alvó lányra, de amúgy merev mozdulatlanságban dőlt hátra az ülésben. Elmosolyodott, mert eszébe jutott egy régi emlék, amikor éppen a mozdulatlansága mentette meg. A spanyol inkvizíció idején történt, hogy egy nyomorult jezsuita szerzetes kiszúrta őt. Igaz, a szerencsétlen esemény sorozatot szinte biztosan Don Alejandrónak köszönhette. Azanél képtelen volt ellenállni a spanyol földesúr elbűvülően szép fiatal feleségének, és még az a tény sem zavarta, hogy Kármelita bigott keresztény volt, legalábbis eleinte. Aztán, amint a démonnal közösen lépésről lépésre felfedezte a test gyönyöreit, úgy csökkent a nőben a hit. Akárhogyan is, mire Ignáció atya a démon nyomába erett, a spanyol nemesasszony már régen Lucifer szolgálatába lépett. Ez azonban nem gátolta meg a buzgó Jezsuitát, hogy az egyház katonáival együtt bekergessék őt a földes úr titkos műhelyébe. A démon megütközve forgolódott a mester faragott, meztelen férfiakat, nőket ábrázoló kőszobrok között. Don Alejandro gyakran találkozott kőfaragókkal, és sok éjszakát töltött a kastélya pincéjében, de az aniel soha nem követte a nemes urat. Biztosra vette, hogy cselédlányokhoz jár egy kis ölelkezésre. Ám kiderült, hogy a báró szenvedélye jóval örökebb anyagú testekre irányult. A jókora föld alatti terem csupán egyetlen ajtóval rendelkezett, és a földszintre vezető lépcsőkön már fákja fény, csizmák dobbanása, fegyverek csörgése jelezte, a katonák a démon nyomában vannak. Azaniel kétségbe pillantott körbe. A fegyveresekkel még elbánt volna, de Ignáció atyában olyan veszett lánggal lobogott a hit, amivel nem szívesen nézett volna szembe. A démon tekintettel szobrokra villant, majd elvigyorodott. Gyorsan ledobta a ruháit, intésére a helyiség berendezését padlóját borító finom kőpor felkavarodott, majd Azaniel bőrére telepedett. A démon már mozdulatlanná merevedve várta a berontó katonákat. Az élen csörtető keszeg csuhás elszörnyedve hányta magára a keresztet, amikor megpillantotta a szobrokat. – Isten káromlás! Paráznoság! – nyögte majd az embereire förmet. – Törjétek össze mindet! Amíg a katonák karddal dárdanyéllel romboltak, Azaniel csendben kilopakodott a műhelyből. A kezelő felületen felvillanó üzenet láttán elégedetten nyugtázta, alig egy óra és megérkeznek a dzsilbányához. Már azon volt, hogy felébreszti a lányt, ám hirtelen furcsa, erőteljes belső ütést érzett. Mintha egy pillanatra valaki bekapcsolt volna egy rettenetesen erős, ményomót, úgy hullámzott át rajta a testetlen üzenet: Fordulj vissza! Minden érzékszervét ladba vetette, támadásra várva koncentrált, de csupán a horizonton felbukkanó kebosz hold szórta a tájra a gyenge sugarait. Azania felmordult, lerázta magáról a dermet feszültséget. Régen rossz, ha már egy démoni edezik, dünnyögte magának, majd nágyjához fordult, ahol sápat fénye halvány derengésbe burkolta a lány arcát. Ébredj, mindjárt megérkezünk. Már is, motyogta álomítasan a lány, pedig olyan szépet álmodtam. Nem vagyok rá kíváncsi, Nem eséld el. Az emberek álmainál már csak a panaszaik unalmasabbak. Jellemző. Nem is vártam más, egy bunkó démontól, ásított nagyja. Tudok kedves is lenni, sőt, elbűvölő. Talán gyakorolnod kellene, mert olyan vagy, mint egy besült multiflow plazmarelé. Csak egy irányban engeded át az energiát. Ja nem, a tahóság mellett még a szexutáni vágy is szerepel a repertoárodban. Minden nő álma. Azaniel csupán félfüllel hallgatta a lány kioktató szövegét, tekintete már az előttük tornyosuló hósapkás hegyláncot fürkészte. Pár perccel később, meredek ívben megkezdte a leszállást. Esze ágában sem volt egyenesen a bánya bejáratához repülni. Innen gyalog, megyünk tovább, jegyezte meg. Az jó, mert azt hittem az a tervet, hogy lezuhanunk, és gyorsan véget vetsz a mi kis akciónknak. Kapaszkodott sápadtan nádja, miközben a rohamosan közeledő tisztásra szegezte ilyet tekintetét. A sikló nagyot zökkenve huppant le a térd magas fűbe, és mire a hajtóművek hangja halk sziszegésé halkult, már mindketten a jármű mellett áldogáltak. A démon egy darabig a hegyoldalt borító erdőt fürkészte, a vállára kanyarította a szerszámokat tartalmazó hosszúkás táskát, majd intett: Gyerünk, reméljük az őrök nem vettek észre minket! És ha igen, gondolod, hogy elénk jönnek? Ki a fenek ugyagolna mérföldeket ebben a rohadt dzsungelben az éjszaka közepén? Mármint rajtunk kívül, ugye? Hallgass már! Inkább a szemed tars nyitva, ne a gyomrodat szellőztesd! Mordult rá a démon a lányra. Tahó! Vágta a nágya, miközben beléptek a fűzösszerű fák közé. Mi a fene bajod van? Amúgy meg minek meregessem a szememet? Semmit sem látok, éjszaka van. A dzsungel lakói napirendre tértek a látogatók tettek zaj felett, és a szokásos huhogó, vartyogó, felfelvisító kórusok hangja ismét teljes erővel zengett az erdőben. A lány csodálkozva jött rá, hogy a dús lecsüngő lombok alatt koráncsincs olyan sötét, mint azt eleinte hitte. A fák törzsén fürtökben növő, foszforeszkáló gombaféle éppen elegendő fényt adott a tájékozódáshoz. Nádja ámulva megtorpant, beszívta a dzsungel nedves, földszagú levegőjét. Leszámítva a néha ijesztő hangokat, az erdő lenyűgözte a lányt. Nem kiránduláson vagyunk, mozgás kis csibém, ragadta meg Azaniel a lány vállát. Nem lopják el a bányát, hova az a nagy rohanás? Szóval, mi a fene bajod van, tiszta ideg vagy? Rossz előérzetem van, ennyi. Tényleg? Már megint? Kezdett bele nágy egy epésnek szánt megjegyzés áradatba, de meggondolta magát és lenyelte a további mondatokat. Ő is érezte a távoli fenyegetést. Csendben szó nélkül kaptattak felfelé a meredek hegyoldalon, és a lány képtelen volt szabadulni a kellemetlen érzéstől, hogy figyelik őket meg, -meg a néhol sárrá váló talajon, akadt olyan szakasz, ahol egymást húzva, tolva, fatörzsekbe kapaszkodva tudtak csak feljebb jutni. Most igazán jól jönne egy kis démoni erő, lihegte a lány. Tudod, egy csettintés, és már is ott teremnénk, vagy ilyesmi? Összekeversz engem egy teleportáló készülékkel, felelte kedvetlenül Azaniel. Normális esetben nem lett volna gond, valóban elég lett volna egy pillanat, hogy a bánya bejáratánál teremjenek, de nem merte az erejét használni. Egyetlen emberrel az oldalán a démon kicsit úgy érezte magát, mint a kevés lőszerrel rendelkező, ellenséges vonalak mögé tévett magányos katona. Minden lövés számíthat, spórolni kell a munícióval. A dzsungel olyan hirtelen ért véget, mintha késsel vágták volna el. Óvatosan kukucskáltak ki a kavicsos, murvás területre, és a holdfényben alig száz lépést ide kirajzolódó bánya bejáratára. Ha is valaha épületek a környéken, már régen szétporlattak, vagy lebontották, mert nyomát sem látták a civilizációnak. Az egyetlen dolog a barlang szabályos, hatalmas, téglalap alakú bejárata jelezte, nem természetes képződménnyel van dolguk. Nem értem. Hol vannak az őrök? Hol van a biztonsági rendszer? Kerítés? Akármi? Dünnyögte félhangosan Azaniel. Inkább őrülj, hogy nem készültek fel a váratlan látogatókra! Elindultak a barlang felé. Csupán az éjszakai szellő táncolta őket körbe, mégis az idegeik pattanásig feszültek. Túl nagy a csend. Apró kövek csikordultak a talpuk alatt, és önkéntelenül is kisé meggörnyedve lopakodtak a bánya felé. Na jó, elég ebből az idióta kommandós diból, egyenesedett nagyja. Totál felesleges ez a settenkedés. Alig ha segít rajtunk, ha úgy viselkedünk, mint a gyomor görcsben szenvedő tolvajok. Csak a vak nem vesz észre minket, akárhogy is görnyedezünk. A démon egy pillanatig megkökkentem bámult az egyenes derékkal előre sétáló lány után, majd ő is csatlakozott a társához. A bánya bejáratánál azonban elkaptanádja kezét. Várj egy kicsit! Hadd nézek jobban körül! Akárhogy is méregette a szemét, a közel 30 méter széles, majd ugyanilyen magas vágyatban, csupán a befütyülő széltől hajtott apró porfelhők keveredtek. A keboz fénye csupán pár méternyire hatolt be a bánya folyosójába, azon túl síri sötétség honolt. A lány felkattintotta a siklóban talált fénybotot. Az alig két arasznyi rúd meglepően erősnek bizonyult, éles fehér fénye visszaverődött a szabályos, vöröses sziklafalakról. – Ácsorgunk még egy kicsit, vagy bemegyünk? – kérdezte nádja, majd válaszra sem várva elindult. Azánél bosszankodva pislogott. – Kitett meg téged, főnöknek! – iramodott a lány után. Te! Azzal az állandó óvatoskodásoddal! Amúgy! Hé! Hey, megvesztél? A démon olyan hirtelen kapta el, majd rántotta vissza, hogy a lány megtántorodott és egyensúlyát vesztve a földre tottyant. Nagy a dühös kiáltása még a kőfalak között visszhangzott, amikor vörös fényű fal aktiválta magát. A halkan zümmögő energia pajzs elzárta előlük a bánya folyosó további szakaszát, és éppen azon a helyen ugrott ki a sziklapadlóból, ahol alig egy pillanattal korábban még a lány állt. Itt a válasz a kérdésemre. Ezért nincsenek őrök. Nagy így, fel fennágyja. Mutas végre valami démoni trükköt és kapcsolt ki. Azaniel nem felelt. Helyette alaposan megvizsgálta a fényfal környékét. Semmi. Nem látok érzékelőket, kábeleket, energiaforrás. Te sem leszel jó betörő, az már biztos. Húztál a száját a lány. Nem sok értelme lenne a pajzson kívülre tenni a deaktiváló gombot, nagy eszű barátom. Hadd adjak egy tippet, a falon túl kellene keresgélni. A férfi fekete szeme dühösen villant nádjára. Köszönöm, ezt eddig is tudtam. A démon felkapott egy követ, és a zümmögő energia mező felé lendítette. A kavics ahelyett, hogy lepattant volna, porrá vált, amint elérte a vörös fényfalat. Áhá és ezért nincsenek holtestek sem, mármint az esetleges tolvajoké, tette hozzá magyarázatképpen. Nagy levegőt vett, és remélve, hogy valóban csupán egy átlagos energia mezővel van dolga, óvatosan megérintette a vibráló falat. Démoni mi volta, ugyan megvédte a halálos impulzustól, de kegyetlen fájdalom járta át a testét, sziszegve ugrott hátra. Na mi lesz, vegyem elő a csákányt meg a lapátot és átássuk magunkat alatta? Csendült fel a lány hangja türelmetlenül. Az is egy módszer lehet, bár kicsit lassú. Azt hiszem, én át tudok rajta jutni, de te? Töprengett a démon. Oké, okay, itt megvárlak, sok sikert. Az gonosz mosolyjal az ajkán nádjához lépett. Azt már nem. Jössz te is. Hé, mit? A démon szó nélkül magához rántotta a meglepet lányt. Nádja torkára ford a tiltakozás, amikor a férfi testéből előbújó pokoli teremtmény sötét alakja hatalmasra növekedett, és mint kisé formátlan búra beborította őket. Ha azt mondom, ugorj, akkor ugorj! Zendült fel az mély, öblös hangja a körülötte örvénylő fekete masszából. Felkészültél? Megfulladok! Kapkodott levegő után a lány. Pár pillanat csupán, birt ki! Oké! Okay. Három, kettő, egy... Ugori, Nagyja engedelmeskedett, de az izmai, mintha rongyjá váltak volna. Érezte, mint borzalmas erő ragadja fel. A tüdeje fájdalmasan összeszorult, a kínok kinya szikrázott végig rajta a feje bubjától a sarkáig. Sikoltani akar, de csak néma tátogásra futotta az erejéből. Elméjébe borzalmas képek tolakodtak. Megcsonkított testek, írtóztató fekélyekkel borított síró kisgyerekek, kegyelemért könyörgő, megerőszakolt férfiak és nők, tudata valahol mélyen, tompán érzékelte, hogy a tester repül. Izzóvörös fény villant a szemébe, agyába, mintha egy millió tűt döftek volna. Az energiamezőn túl megbotlott, elesett és magával rántotta a férfit is. Pár pillanatra elsötétült körülötte a világ. Amikor magához tért a hátán feküdt, a kemény sziklapadló nyomta a bordáit, és közvetlenül felette James Fogg vigyorgó képe rá. – Na? – Élsz még? Nádja fájdalmalassan elszivárgott. Nem tudta az okád, de sírva fakadt. – Rikattam már meg nőt, de nem úgy, hogy még egyetlen éjszakát sem töltöttem vele. – Szállj le rólam! – csapott át okogása zokogása dübe. – Hallod? száj le rólam, te! – Oké, oké! – tápászkodott fel a démon, Ám hiába nyújtotta a kezét, hogy a lányt felsegítse. – Hagyj békén! – Haló! Nekem köszönheted, hogy élve átjutottál a pajzson. – Erre ez a hála! – méltatlankodott a férfi. – Soha többet ne éri hozzám! – ült fel nádja. – Soha! – Láttam! – Láttam valamit, miközben szorongattál, és… – Fulladt el a hangja. – Á, igen. – Azt hiszem általan bepillantást nyertél a pokolba. Egyike lehet azon keveseknek, akik valóban tudják, hogy mi vár rájuk a haláluk után. – Rohadék! – pattant fel gyilkos tekintettel a lány. – Ugyan miért? Nem én adtam el a lelkem Lucifernek, hanem te. Ne engem okolj! – Te vagy a piti tolvaj, hazug, csaló és még ki tudja mi. Nem én. – Oké, látom, megviselt a dolog. Hát figyelj ide! – Azért vannak jobb helyek is odalent, és ha szépen megkérsz, esetleg ejtek majd egy-két jó szót az érdekedben, különösen, ha sikerrel járunk. Keressük meg azokat a kristályokat, aztán tűnjünk innen, vágott Nádja a démon szavába. Rendben, de visszafelé is így megyünk majd, ha csak meg nem találjuk a kikapcsoló gombot. Nádja nem felelt, magasra emelte a fénybotot, és elindult a bánya folyosó sötétje felé. Azaniel sóhajtva követte a lányt, és közben tanakodott magában elmondja -e, hogy ő mit érzett, amikor átvetette magukat az energiapajzson. A siklóban érzett figyelmeztetésről sem számolt be neki. A vörös fényfal pedig mitagadás őt is megrémítette. Amikor átsuhantak az energia mezőn, nem evilági üvöltés, bömbölés harsant fel a fejében, Takarodj innen, démon! Semmi keresnivalód nincs itt! Ha más nem, de már csupán ez a szinte személyre szabott fenyegetés felkeltette az érdeklődését. Akármiféle erő is tartotta életben az energiasorompót, tudta, hogy ő egy démon, már pedig akkor jó nyomon járnak. A járat hamarosan lejteni kezdett, és egyre másra bukkantak fel oldalfolyósók is. A főirány továbbra is széles, magas maradt, vélhetően a nyers, közetet szállító teherjárművek miatt. A menyezetről halott világító testek lógtak alá, csövek, kábelek rengeteget tekergett a vörös sziklafalakon. Ez így nem lesz jó. Honnan tudjuk merre menjünk? Az a kis nyomoronc azt mondta, tele a bánya kristályal, de én még egy darabot sem láttam. Fakat kinádja. Esetleg ott találunk valami térképfélét, mutatott a férfi egy közeli beugróban porosodó aprócska műanyag bódéra. Az évtizedek óta üresen álló kabin, talán ideiglenes pihenőként, vagy eligazító pontként szolgálhatott hajdanán. Az a bosszankodva nézett körül odabent, majd a tekintete megakadt a hátsó falra erősített műanyag lapon. A bánya tárnáit ábrázoló alaprajz szinte a felismerhetetlenségig kifakult, de ha nagyon erőltette a szemét... Aha, itt vagyunk most, bökött a térkép egy pontjára. Remek! Hol vannak a vörös kristályok? – Azt még nem tudom. – tanulmányozta Azániel, homlok ráncolva a rajzot. – Az Inkhan szerint a vörös a legritkább, így azt hiszem valamelyik keskenyebb tárnában kell keresnünk. – Tegyünk egy próbát a legközelebbivel. – Ismét nekivágtak. A a kísértetiesen verték vissza koppanó lépteiket. Az oldalfolyosó egyre csak lejtett és keskenyedett. – Fényt látok – jegyezte meg egyszer csak a démon. – Hajaj, már a halálodon vagy? a ja, nem? – de nem láthatsz fényt? Az csak nekünk, halandóknak adatott meg, igaz? Ne szórakozz, komolyan mondom. Az a nél nem hazudott. Alig pár lépés után a lány is látta már. A távolból vöröses fény derengését pillantotta meg. Mintha melegebb is lenne. Pompás, morogta a démon. Más sem hiányzik, mint egy láva folyam. Úgy tűnt, a növekvő hőmérséklet és az egyre erősödő naranyszínű fény igazolja a férfi aggodalmát. A térkép szerint a járatnak egy kisebb fajta teremben kellett volna végződnie, ehelyett azonban egy szemmel láthatóan természetes, hatalmas barlangba futott bele. A talajból kitüremkedő, idomtalan szikla alakzatok között valóban kisebb-nagyobb láva patakok rotyogtak. A látvány felvillanyozta a démont. Ha, mintha haza lennék, a pokolban. Nád gyakorán sem osztotta az a a barlang leginkább egy megdermett csatamezőre emlékeztette, ahol a vér izzó olvat kőzet formájában hömpölyök tova. A lávapatakból áradó hőszinte szinte elviselhetetlen forróságot okádott. A lány csalódottan pislogott a barlangra. – Ennyit a csodás szimatodról! – Igazad volt, itt aztán rengeteg vörös gyilkistály akad. – Miért talán nem? A lány lesultó pillantással illette a férfit, majd teátrálisan körbenézett. – Lássuk csak! – Nem! Ott sem. És ott sem. Csak kövek meg láva. Ja, és csak szólok a hideg futkosa hátamon ettől a helytől. Valahogy úgy érzem, mintha temetőben ácsorognánk. A démon értetlenül bámult a lányra. Te tényleg nem látod? Mit, a sziklákat? Nem. A kőzetbe ágyazódott kristályokat. Nádja felvonta a szemöldökét, és Némán megrázta a fejét. Azán legyintett, és figyelmét ismét a sziklafal felé fordította. Ugyan a reményeivel ellentétben a barlangban nem hevertek garmadában a kristályok, de a falak felfelcsillanó darabjai mindenképpen ígéretesnek tűntek. Azanél közelebb lépett az egyik ökölnyi, kiugró részhez, majd elvigyarodott, amikor a világító rút fényében hüvelykújnyi, rubinvörös részt fedezett fel. – Lássunk munkához! – kapta le a vállára akasztott szerszámos táskát. Hengeres plazmavágót kotort elő, majd némi ügyetlenkedéssel sikerült a megfelelő erősségűre állítani a szerszámból előtörő fehér lángot. A kiogró részhez emelte a vágót, és a közel 25 ezer fokos gyilkos hő úgy hatolt bele a sziklába, mint kés a napon felejtett vajba. Két szívdobbanásnyi idő múlva már a jókora kristályt magába záró kődarab a földön hevert. Hűzs le, én addig keresek még, szólt oda a lánynak. Bocs, de hogy mit csinálsz? Nem gillért jöttünk? A köveket alig ha tudod majd elsütni kristályként, vagy ez is valami démoni trükk? Csak tedd, amit mondtam, bosszankodott a férfi, majd, ha nágyja továbbra is összevont karral mozdulatlanul ácsorgott, hozzátette: A kristály ott van a lehasított kő darabban, csak te nem látod. Naha, persze, ha te mondod, bólogatott hitetlenkedve a lány. Lenne egy kérdésem: te miért látod, és én nem? Az ennél már a következő, majd ököl méretű Jill kiszabadításán ügyködött, de rágy kérdése szöget ütött a fejébe. Kikapcsolta a plazmavágót, és hirtelen jeges borzongás futott végig a testén. Régen, amikor a babonák még erősen éltek az emberekben, erre azt mondták volna, hogy valaki átlépett a sírjuk felett. Elfordult a sziklafaltól, és alaposabban szemügyre vette a barlangot. Kellemetlen érzése támadt, mintha ezer és ezer szempár vizslató tekintete szegeződött volna rá mint egy sportmérkőzésen, amikor a nézők lélegzett visszafolytva várják a játékos dobását. Eszébe villantak a pokolbéli diakónus szavai, a gonosz mindenütt jelen van, csak meg kell találni a módját, hogyan meríts erőt belőle. Saját elbizonytalanodásán megdühödve felmordult. Malum skit, málum. Tessék, nem beszélek démonul. Ez latin, nem a pokolnyelve, és nagyjából azt jelenti, hogy a gonosz felismeri a gonoszt. Nagy arcán ijegység suhant át. – Azt akarod mondani, hogy ez a hely rossz? – Talán – kapcsolta vissza Azanél a plazmavágót, miközben gyanakvó pillantást vetett a szikla között fortyogó lávára. – Valami nincs rendben vele, az biztos. – Szedjünk össze pár kristályt, és tűnjünk el innen, amilyen gyorsan csak lehet. – Hamarosan már tucatnyi, kisebb-nagyobb kődarab hevert a földön. Nádja a hordozható mini poroltóra emlékeztető formájú készülékkel megfogható hőmérsékletűre hűtötte, az összegyűjtött, félig megolvad cikladarabokat, de munka közben aggodalmas arccal körbe-körbe nézett. A démon jól látta a lány szemében bújkáló félelmet, de nem tette szóvá, már csak azért sem, mert őt is idegessé tette a barlang. – Kész! – jelentette izzadó homlokát megtörölve Nádja, amikor az utolsó darab izzása is hamusszürke, rideg felületté hűlt. Az kalapácsot, apró vésőt kotort elő a táskából, és letérdelt a legnagyobb kődarab mellé. Óvatosan rákoppintott párat a kemény felszírre, majd meglepetten felkiáltott. A kő hangos recsenéssel több darabra hullott, feltárva a magába zárt vörös kristályt. – Na, most már hiszel nekem? – fordult diadalmasan a társa felé. Ám a lány arcára kiülő rémület láttán megdermett. Nádja szemében a kezdődő pánikot vélte felfedezni. – Hé! – – Mi ütöd beléd? – Nem, nem tudom! – motyogta a fiatal nő, tekintetét a kristályra szegezve. – Igazad volt? Valami nagyon gonosz él itt. A kristályban! – Ugyan már, ez csak csillivili kődarab! – vigyorodott el fensőbségesen a démon és a dzsillért nyúlt. – Ne, ne éri hozzá! – ugrott közelebb nágyja, hogy megállítsa a férfit, de elkésett. Azaniellel megpördült a barlang, és a démon elnyelte az eszméletlenség feneketlen sötétsége. Valaki a nevén szólongatta. Eleinte halkan, majd egyre hangosabban, és a végén már meg is rázta. Azaniel, térj magadhoz! – felpattant a szemhéja, és nádja aggódó tekintetével találkozott a pillantása. – Mi történt? – ült fel a démon, majd belehasított a felismerés. – Honnan tudod a nevemet? – Az most mindegy. Inkább segíts kitalálni, hogy hol lehetünk... A démon jéghideg jéghidegkövet tapintottak maga körül, és a szeme szokatlanul lassan alkalmazkodott a sötétséghez. Az egyetlen fényforrást maga a lány jelentette. Azaniel döbbent emberett a nádjából előtörő, halvány kékes derengésre. Oké, ez valamiféle trükk, igaz? Igyekezett távolabb húzódni a társától. Ha az is, nem az enyém! Azaniel gyanakodva mérte végig a társát, majd feltápászkodott. Amennyire megtudta ítélni, egy viszonylag keskeny, szabálytalan sziklajáratban álltak, és nyoma sem volt lávafolyamnak, dzsülkristályoknak. Óvatosan hátra lépett és a szótlan lányra pislogott. Ki vagy te? Mi vagy te? Tényleg ez a legfontosabb kérdésed most? Mutatott körben ágyja. Igen, csattant fel a démon. A fényed túlságosan is emlékeztet valakikre, akiket nagyon-nagyon nem szeretek. Az angyalokra gondolsz? Ne mondd ki előttem a nevüket! Hacsargott az Aniel. Higgadj már le, csak én vagyok az nádja. Aha, és a fényed? Mit tudom én? Te vagy a tudó nagyokos démon, te mondd meg. Pár pillanatig dühösen meredtek egymásra, majd a démon legyintett. Ah, mindegy. Hol vagyunk? Na, végre, hogy eljut hozzád is az értelem fénye. Pont ezt kérdeztem én is. Ha már itt tartunk, nézd csak oda. A szikla folyosó távolában fénykévék jelentek meg, ingadozó, táncoló fénykröket pillantottak meg. Mi a fene lehet az? Nekem kézi fényszóróknak tűnnek, talán barlangászok vagy ilyesmi, mondt lány. Remek, már hiányoltam a társaságot. A szikla nyúlványok között botorkáló alakok lassan közelebb értek hozzájuk. Azánél elképedve bámulta a négy fős, sárga, fekete, igencsak údivatónak tűnő skafandert viselő sien csapatot. Lucifer patájára, nyögte a démon. Már megint egy látomás? Már megint? Volt már jene ezelőtt is? Igen. A csillaghajó fedélzetén, amikor megérintettem a tudatmódosító készüléket. A francba? Hát ezért ájultam el. Biztosra veszem, hogy a nyomorult kis kék gépetben is Jill kristály lapul. Lehet. De miért viselnek skafandert? Bólintott a lány, miközben a közeledő ürruhás Sienhág felé fordult. Hé, hey. Haó, maguk ott, hagyd! Nem látnak, nem hallanak minket! – szólt rá Azaniel az integető, kiabáló lányra. – Ez csak egy vízió. Valójában nem is vagyunk itt. Lefogadom, hogy a testünk ott hever abban az átkozott lávabarlangban. Az űrruhás csoport ez alatt odaért hozzájuk, mire a férfi és a nő ösztönösen félrehúzódtak, utat adva a csetlő botló sienháknak. Jellegzetes a kisé fémes csengésű hangja ütötte meg a fülüket. Kebosz 3, itt Kebosz 1, veszitek az adást? Lélegzett vételnyi szünet után távolinak tűnő kisé recsegő válasz érkezett. Vesszük, Kebosz 1! Elértük a feltételezhető előfolyozót. Haladunk tovább a főkamra felé. Egyelőre semmilyen aktivitásnak, de a szenzorjaink használhatatlanok. Igen, mi is látjuk, a vizuális rögzítőegységek még működnek, de egyre több az interferencia. A Sienhák elhaladtak mellettük, anélkül, hogy akár csak egy pillantást is vetettek volna rájuk. Nádja elhülve pislogott a démonra. Lehet, hogy a Kálnor holdján vagyunk? Nagyon úgy néz ki, bólintott Azaniel. Kövessük őket. Inkább ki kellene találni, hogyan ébredhetünk fel ebből a lázálomból, aggodalmaskodott a lány. A múltkor sem sikerült. Majd véget ér az őrült mozja, amikor véget ér. Gyerünk utánuk. A kutatócsoport nyomába eredtek könnyedén utolérték őket, számukra nem jelentett gondot sem a légüres tér, sem az élesen csipkézett sziklaperemek. Na hát, mintha nem lenne testem, csodálkozott el nádja. Szinte csak suhanok. Azért ne tedd próbára magad egy kőfallal. Az űrruhás alakok hirtelen megtorpantak. Az utat hatalmas, kör alakú kőlap zárta el. A simára csiszolt felületen ismeretlen szimbólumok sorakoztak, kaotikusnak tűnő összevisszaságban. A Sienha csapat vezetője kérdően a társaira pillantott. Nos, professzor? Társainál valamivel alacsonyabb, idősebb Sienha lépett előre, majd kisé bizonytalan mozdulattal megérintette az egyik jelet. A dupla hullámra emlékeztető ábra halvány vörösen felvillant. A Sienha tudós rövid habozás után magában motyogva újabb ikon felé nyúlt. Hosszú percek teltek el, és a csoport parancsnoka megköszörülte a torkát. Átlátszó gömb alakú sisakja visszaverte a már aktivált jelek vörös fényét. Professzor, a levegőnk nem végtelen, még a visszamúton is elég kell, hogy legyen. Tisztában vagyok vele. De ha rossz ikont érintek meg, az automata védelmi rendszer ránk robbantja a barlangot. Intette le a társát az öreg. Ha pedig túl sokat vacakolunk, megfulladunk, az sem jobb. Vetette közbe egy harmadik sienha. Ha annyira aggódtok, menjetek vissza a komphoz, csak hozzatok nekem egy levegő tartát, csatlant fel a tudós. A társai némán egymásra néztek, de nem mozdultak. Nagy a homlokát ráncolva szemlélte a kőlapot, majd a démon karja után kapott. Én ismerem ezeket a jeleket, legalábbis azt hiszem már láttam valahol. Butaságokat beszélsz. Mikor tanultad meg a Sienha nyelvét, álmodban? A lány azonban már nem figyelt a férfira. Rémülettől elkerekedő szemmel az öreg tudós mellé suhant. Megpróbálta megragadni a Sienhá szkafenderes vállát, ám a keze akadály nélkül átsiklott az anyagon. Ne nyissa ki, hallja! Ne nyissa ki! A szöveg... Nádja kétségbe esettem pörtült a démon felé. Segíts már! Szólj neki, hogy azonnal hagyják abba. Nem tehetünk semmit, mondt vállat az anél. Ebben a játékban mi csak nézők vagyunk. Meg aztán én is kíváncsi vagyok, mi rejtőzik az ajtó mögött. Ez alatt az idős Sienha megérinthette az utolsó ábrát is, mert a hatalmas kőlap megmoczant, majd komótos lassúsággal elgördült az útból. Ember, démon, Sienha döbbent némassággal bámult befelé a kapu mögött feltáruló dómterembe. A helyiség közepén sok méternyi átmérőjű, izzó gömb lebegett. Az irdatlan golyó felszíne a vörös minden árnyalatában folyamatosan változó erejű fényben tündökölt. Időnként meg-megszilárduló darabjai csupán pár pillanatig maradtak egyben, aztán ismét feloldódtak a kavargó masszában. A kebosz barlangját érthetetlen, fenyegető suttogás járta át. Nádja növekvő rémülettel figyelte a terembe megszeppenten besorakozó Sienha felfedezőket. Fájdalmas kiáltás hasított a levegőbe. – köves pokol! – hörgött Azaniel. Emberi alakja szinte teljesen eltűnt az örvénylő szurokként ide-oda áramló démon testben. – Mi van veled? – Nem tudom. Égett, fáj és úgy vonz, mint éjszakai lepkét az utcalámpa. – sziszegte a démon. – Bezze, bub, szarvára, mi a jó franc A választ valamelyik sérha sisak rádiójából áradó statikus zörelyektől kísért suttogása adta meg a kérdésre. – Ittár. A bajosan lüktető gömbö felragyogott. A fényjel együtt az ismeretlen tárgyból áradó suttogás is hangosabbá vált. A Sienhák rémült ordítását elnyomta a hamarosan üvöltésé erősödő szöveg. A böhöm golyó lassan emelkedni kezdett, a barlang és a dóm falain repedések jelentek meg. A talaj rengett a talpuk alatt. A kebosz alacsony gravitációja miatt a menyezetről aláhulló kisebb-nagyobb kőtömbök viszonylag lassan zuhantak le, de a Sienháknak még így sem volt esélyük a menekülésre. Az íves fal jókora leomló darabja maga alá temette a kis csapatot. Csupán egyetlen szkafanderes alaknak sikerült elérnie az összeroskadó domterem kapuját, ám ő sem jutott messzire. Nágya undorral vegyes döbbenettel látta, mint egy hatalmas kötöm alig pár lépésnyire morzsolja szét az életben maradt utolsó sienhát. Az egyre emelkedő láva gömb tépte Marta maga előtt a kebos szikláit, majd hirtelen elfogyott előle az akadály, a csillagok és a kálnor zöldes íve fény lett át az irdatlan tátongó lyukon. Azaniel kissé magához térhetett, mert a félig betemetett bejáraton át bekúszott a kupulaterem helyén tátongó katlanba. Gyere, gyorsan! kiáltotta vissza a ácsorgó lánynak. Nádja gondolkodás nélkül szót fogadott, és arra eszmét, hogy csatlakozik a felfelé bámuló démonhoz. Mit? Csak figyelj! Azt hiszem, ez sok mindent megmagyaráz majd! Mutatott Azaniel az egyre távolodó, izzó vörös gömböcre. A lány engedelmesen figyelt, majd meglepett kiáltás hagyta az ajkát, amikor a láva golyó elérte a kál lékkörét. légkörét. A gömb elveszítette formáját, és mint a vízben feloldódó tinta, szétterjedt a levegőben. A majdnem szabályos köralakú lyukon át csupán a Kálnor kis darabját engedte látni, de a démon akármi belefogadta volna, hogy a lassan elterpeszkedő, pirosas árnyalatú köd hamarosan beburkolja az egész bolygót, utána pedig alászáll a felszínre, befurakszik a számítógépek adatbankjaiba. Nádja is hasonlóképpen gondolkozhatott. Tehát így vette át így dár az uralmat a kálnoron, suttogta reketten a lány. Nádja a rettevetes fejfájás hányinger ellenére is rögtön megérezte, baj van. Szédelegbe próbált felülni, de egy csizmás láb erőteljes lökésére visszahanyatlott. A láva patakok fényében jól látta a fölé tornyosuló sienha kezében csillanó fegyvert. Ha nem akarsz most rögtön meghalni, akkor maradj nyugton, démon, fordult rá a lányra a támadója. A sienha férfi futó pillantást vetett valamerre távolabb. De átta! Minden rendben! csendült egy női hang. Az ember férfi, kapott egy adag sugarat! Már megbirincseltem! –